Гори й долини У результаті руху та деформації земної кори утворились гори, високі ділянки суші, та долини, низькі рівні простори. Найвищі вершини світу Перша п'ятірка – Азія Еверест – Гімалаї – 8848 метрів Чогори – Каракорум 8611 метрів Канченджанга. Гімалаї. 8585 метрів. Лхотзе, Гімалаї. 8545 метрів. Макалу Гімалаї. 8470 метрів. Інші континенти. Аконкагуа Південна Америка. 6960 метрів. МакКінлі. Північна Америка – 6193 метри. Кіліманджаро, Африка – 5895 895 метрів. Ельбрус, Європа – 5642 м. метри. Масив Уінстон, Антарктида – 5140 метрів. Гори є природними перешкодами для зв'язків між людьми тоді як долини забезпечують нас чудовими торговельними шляхами, місцями для поселень, а також сільськогосподарськими угіднями. Деякі гори розташовані на дні моря. Одна з них – Мауна Кеа, яка піднімається з дна Тихого океану біля Гавайських островів, вища за Еверест. Її загальна висота – 10 203 метри. Неспокійна земля Гори виникали протягом мільйонів років як результат тектонічної активності – руху ділянок земної кори. Кора землі складається з велетенських твердих плит, які перебувають у безперервному русі. Найвищі гори є водночас і наймолодшими. Найдовше – гірське пасмо на землі – Анди протяжністю 7200 км, формується в міру того, як Тихоокеанська плита занурюється під Американську. Найвище гірське пасмо – Гімалаї це результат зіткнення індійської плити з азіатською. Вічна руйнація Тільки на земній поверхні утворюється гора, на неї одразу ж починають діяти вітер і вода, викликаючи ерозію, тобто руйнування гірських порід. Вода, яка стікає з гірських вершин, поступово збирається в струмки та річки, які прорізають собі річища в гірських схилах. Льодовики лишають після себе цілі долини. Інші долини, наприклад, долини в Африці. Східноафриканська рифтова система виникли в результаті зміщення великих ділянок земної кори. Ілюстрації Рух земної кори Найвищі гори – Гімалаї, Альпи, Анди – являють собою складчасті гори. Ці гірські ланцюги виникають при зіткненні тектонічних плит. Коли одна плита поступово пірнає під іншу, то краї останньої піднімаються, утворюючи гірське пасмо. Льодовик у міру танення лишає глибоку, дійподібну долину. Виверження вулкана може призвести до виникнення гори з лави і попелу. Чимало гірських хребтів виникло в результаті розломів чи сувів земної кори. Ті гори, які краще за інші протистоять вивітрюванню, стають найвищими піками. Гірські річні долини мають віподібну форму. Вони глибокі і утворюють безліч водоспадів та бестрин. При зіткненні тектонічні плити ламаються, набуваючи хвилеподібної форми.